Rabbul ələmin və sələtu və səlamu ələ əşrəfi əmi və l-mursaliyn, Seyyidinə Muhammedin və lə aleyhə və səhəmi əcmaəyin, Allahümma yəsrlə əmrə və əşrəhli sadrə və hlə buqatədən minlisəni yafqah qovli, Allahümma əllibnə mə yənfəğünə və nfəğənə və nfəğənə bəl əmfəllə inəkə entəl əlimul həkim. Her şeydən öncə Allah subhantaların nəymətləndirə göz üçün iləmək lazımdır Qulun üzərində hədsizdir, saydıqca bitməz və bu neymətdədən bir də bu gün Allah həm də olsun ki, əmrəmanızdan yığışırıq, Allah spantalan öyrətdilənini öyrədirik, dinimizi, imanımızı, savabımızı artırırıq. Və bunun üçün də Allahu Sübhana lazım Allahu Sübhana Taala bu naiməti daha da artırsın. Evi, ev əhlini, yəni sabit eləsin, onları bütün xəta bəalardan qorusun, onların işlərini hasəlləşdirsin. Və biz ikisən dəstə, deməli öz silsilə, hədisi, yəni 40 hədis silsiləsindən, yəni, bu növbəti hədisdə idi və o hədis yəni uzun olduğuna görə, uzunluğuna görə, yəni elə dedim ki, inşallah qalsın gələn dərsə, çünki vaxt çatmayacaq. Və bugün inşallah ə, əvvəlki dəstə söz verdiyimiz kimi yəni, əhli sünnənin sifətlərindən bir haqqında yəni danışacaq. Və umumiyyətlə əhli sünnənin, sələfi salihin, əhli sünnənin, yəni, həyətən də o biri firqələr baxanda, yəni, gözəl, ə, əxlaqı sifətləri, istər əməli sifətlər həyətən də çoxdur. Və bugün biz onların bir haqqında, dəvət haqqında yəni danışacaq. Əslində baxsaq, Ə, İslamda olan batıl firqələrə baxsaq, görərik ki, onların hər bir firqəsində yəni dəvət var. Onlar dəvət edirlər. İstər ə, mürciyyələr <gülüyor> olasır, istər naqşibəndlər, istər xavarizlər, istər rafizlər, istərər şəhərlər və, və s. Hər bir firqə özünün haq sayır, öz haqqını da camata təbliğ edir. Amma unutmaq lazımdır ki, yəni, hamısı haqqı iddiyə ed edir. Amma həqi haqda olan Peyğəmbər salsəlləmin yolu, onun qoyduğu yolu mənhəci gedən, Quran və sünnəyə ittibə eləyən, yəni şəxsə eləyir. Dedək ki, Peyğəmbər e, s.səlləmin soruşanda, dedik ki, Yahudilər 71 firqə, Hristiyanlar e, 72 firqəyə, Müsəlmanlar isə 73 firqəyə bölünəcək, yəni Məniməmətim 73 firqəyə bölünəcək. Onlar hamısı odda olacaq, birindən başqa. Dedək yarsız yasılır, kimdir? deyir ki, kim ki, mənim yolumu ittibə edirsə, başqa onun hədisin yolları çoxdur, və bəzi yollarda yək, kimsə mənim və sahabələmin yolunu gedirsə, və bəzi e, vaxtdə kim e, Quranın ittibə edirsə, yəni, Quran və sünə ittibə edirsə. Yəni, bu hədislərin e, bütün hamısını bir yığanda o e, nəzərə alınır ki, yəni, kim Peyğambə salsələmin qoyduğu haqq yola ittibə edirsə, Quran və səhi hədisləri, Yəni, özünə övünək tutub, özünə şuar tutub, özünə imam-ı rəhbər tutub, onun danıq gedirsə, nizətdə çıxan firqədir, yəni o şəxslərdir ki, bu şəxslər də əhl-i salihin, yəni camadıdır. Və dediyimiz kimi, onların e, həqiqtən də müsibət sifətləri çoxdur və e, bugün biz onların bir sifət haqqında dediyi, o da dəvət haqqında danışacaq və qeyd etdiyimiz kimi, yəni hər bir firqədə yəni, dəvət var. Sadəcə əhli i sünnənin dəvəti onların dəvətindən yəni fərqlidir. Hansısa firqəni görərik ki, batilə dəvət edir. Hansısa firqə e, özləri elimsizcəsində dəvət edir. Necə ki, təbliğ camatı kimi. Onlar da yəni, e, təbliğatı dəvəti özlərində yəni, dinin üsullarından sayırlar və baxımdan onlarda e, ömründə 3 gün və ömründə 4 gün və ya ömründə 7 gün, gün belə eşman bu insan dəvətə çıxmamalı. Aydındır, yəni bu təbliğ cəmaətinin əsas, yəni, yollarından da əsas usullar, usul qaydalarından biridir. Amma əhlüsünnədə o biri firqələr kimi, yəni dəvəti mühim vacib sayır. Çünki e, hər bir halda İslamın əsas hədəfi ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bunun ötrü göndərib an yəni, insanlara haqqı başa salıb onları zülmətdən nura, ə, qulu, qulun ibadətindən çıxdırıb Allah Subhanahu ibadətə, ibadətinə yəni yönəltməkdir. Və bu baxımdan əhlüsünnə sələfi sâli dəvətə çox mühüm yer verib, mühüm yer verib və bunun əsası qayıdır peyğəmbər sallalləhi ələmin dövrünə. Bizim peyğəmbər sallalləhi ələmin Məkkə dövründə, Mədinə dövründə öz dəvətlərini göndərirdi. Məsələn baxsa görsən Əli, özü hicrət etməmişsən qabaq, öz elçilərin göndəridi mədnəyə. Elə bir-iki bir, dəfə səhər ediblər oraya. Bir dəfə gedəndə onun bir nəfər hidayət olub, o bir dəfə gedəndə artıq, yəni Biyyət eləyəndə 72 nəfərə satıb. Həmisində mədnə dövründə Peyğəmbərsəm öz İslam dövlətini Qurandan sonra, Xəlifəliyi Qurandan sonra, Peyğəmbərsəm Ələ Radiyalanı, sonra Muazibin Cəməli və başqa sahibləri, Yəni, təbliğata göndərir, dəvətə göndərir, başqa qövümləri dəvət eləməyə. Bu baxımdan, bu əməlin əsri Peyğəmbər s.ə.ə.min əməlinə, döhrünə, hədislərinə qayıdır. Ancaq əhlüsünlə, obri filqələrdən fərqli olaraq, əhlüsünlə dəvətdə özünün qaydaların, şərtlərin, usulların qoyur. Ən birinci, e, onu qeyd etmək lazım ki, əsas bütün şərtlər üç şərtin tərkibindədir. Elim, Hikmət, bir də səbir. Üçü də dəvətlə bağlıdır. Biri dəvətdən əvvəl, biri dəvət əsnasında, o, biz üçüncüsə dəvətdən sonra. Yəni, hər bir şeydən öncə, dediyimiz kimi, insanlar elm lazımdır. Hansı ki, Allah, Peyğəmbər səhəsində buyur ki, fə ələm ənəhu lə iləhə illallah fəstəxü lədəmdir. Deyir, bilgilən ki, lə iləhə nədir? Ondan sonra isə, tövbə et. Aydın, istixfarə elə Allah Ələlən. Və şəkil o da ki, İmam Buhadər Əhməhullah öz səhi kitabında arici belə bir bab ayırıb. Bölmə, yəni fəsil, elm əməldən qabaq. Yəni, elm mühümdür. Və ə, dəvət haqqında onu qeyd etmək lazımdır ki, dəvət ümumiyyətlə e, Peyğəmbərlərin yəni yoludur. Peyğəmbərlərin əməlidir. Peyğəmbər s.ə.vələmin davamçılarının, ümmetlə peyğəmbərlərin davamçılarının, yəni yoldu, əməldir. Hansı ki, Allah sənin Quranda buyurur ki, eee, "Və mən ehsanə minmən da'ə Bir o şəxsən daha yaxşı kim ola bilər ki, o Allaha dəvət edir. Başqa ayədə Allah sənin buyurur ki, "Ud'u ila səbil rabbike bil hikməti və müəzətil-həsənə." Yəni Rəbbinin yoluna hikmət və gözəl Muğizələrlə, yəni dəvət edəm. Və birinci ayə fikir versək, Allah s. deyir ki, o kəsdən yaxşı kim ola bilək ki, o Allaha dəvət edir. Baxın, görün, o da deyir ki, dəi il Allah, Allaha dəvət edir. Aydındır. Yəni, öz camatına deyil, öz fikrinə deyil, öz filqəsinə deyil, ə, öz toplumuna deyil, mənim adamım camatım olsun deyə deyir, kime dəvət edir? Allah s.ə.q. yoluna. Aydındır. Və dedi ki, birinci şərt nədir? Elm. Elm. Elm hansı ki, şey, dəvətdən öncə insana lazımdır. Baxsa, görsək, Peyğambər sal-ı göndərdiyi insanlar da adə insanlar deyirlər. Onlar o dövrdə sahabəli arasında elm nə görə seçilmiş insanlar idi. İstəyəl Əli radiyalanı, istəyəl Muazı bin Cəbəl. Muazı bin Cəbəl peyəmsən buyurub ki, Muaz məni ümmətimləm halal -hala ilə Haramı ayrandı, daha çox biləndi. Əli radiyullahın da ilmi haqqında nə qədər istəsə, yəni hədislər var, aydındır. Düz onların bəziləri e, uydurmalardır, amma səhhiləri uydurmalardan xoqdur. Hətta Əli radiyullahı həm fiziki şücaətinə görə, həm də zehni bilincinə görə o biri sahabelərdən, yəni çox yəni seçilmişdi. Və peyğəmbərsəm göndərdiyi insanlar elibiri insanlar deyillər. Onlar öz dövrlərinin el məhəllələrindən idilər. Və bugünkü dövrdə isə kimsə dəvət etməkdən ötürü deməsin ki, mən alim deyiləm, mən Mədnəni qutarmamışam, mən Suriyanı qutarmamışam, mən Misiri qutarmamışam, mən nə bilim Haramı qutarmamışam. Bu sözlər deməsin. Çünki, əslində e, dəvətdə tələb olunan elm, tələb olunan elm, o dəvət elədiyi insanın elminin səviyyəsində yetərli. Yəni, nə deməkdir bu? Yəni, e, əgər E, səni kiməsə dəvət edirsənsə, İslam'a dəvət edirsənsə, sən İslam alimi olmağın şərt deyil. Ki, ona oturasan İslamın usul qaydalarını, fiqq qaydalarını, mustalaq qaydalarını, ərəb dilinin qramatik qaydalarını başa salasan, təcvidin e, məxrəzəni xeyr, o lazım deyil. Yəni, sənə lazım olan elm nədir? Həmən o insana özün bildiyivi tofidi, namaz, oruc, hə, zəkət və, və s. Aydındır. Yəni, bundan ötürü xüsusi bir elmi mərhələ keçməyə lazım deyil. Yəni, həqiqətdə baxsaq, yəni, e, bu gün biz 5-i, sabah 7-i, obüsün 9-i, kimdir bizim sayımızı artan Kim dəvət edir biz özümüz? Biz özümüzümüzdəndir. Yəni, gözləməyin ki, e, burada e, təzə gələn qardaşları, namaza gələnləri fikirləşməyin ki, bunu adil dəvət edir, elxan dəvət edir, qamət dəvət edir, ömərdir, xeyr-hər öz evində oturub. Hər öz evində oturub. Yəni, e, bu sizin bizim iş yoldaşlarımızdır. Yəni, e, biri səni ilə siləsar işləyir, biri nə bilim stroyokada işləyir, biri səni ilə bazarda işləyir, biri nə bilim harada, biri nə bilim harada o sənin iş yoldaşındır, sənin qomuşundur, sənin qohumundur, əqrabandır ki, sən onları dəvət etsən. El-i rolu nədir? El-i rolu siz dəvət edəndən sonra həmən o insanlara düzcü mövqədə yönətmək. Aydındır. Amma e, çox nadir hallarda olur ki, elm əhli fərdi hallarda düşsün başlasın, yəni təbliğata. Hətta o, o, mən onu qınamıram ki, onlar bunu növçinəmirlər, çünki onların bunun əslə ola bilsin vaxtları yoxdur. Aydındır. O, e, sənin, e, gəl, o bir dəfə gəlsə, sən dəcəni gəl, mən işəmini bir dəfə onu dəvət elə, buyunu o çağırsa, o bilsin o günü çağırsa bunu nə özünün uruzu qazanmağına, nə ailəsinə, nə uşağın tərbiyəsinə, nə də Ümü dəstərə vaxt çatması aydındır. Yəni bəs siz nə Sadəcə onu yərir xatırladıram ki, yəni siz özünüz özünüz dəvətçisiniz. Yəni fikirləşməyin ki, sizdə hansısa bir elim yoxsa siz dəvətdən məhrumsunuz. Xeyr, aydındır. Və e, həmçində dəvət edən zaman, dəvət edən zaman insan dəvətçinin hallarını bilməlidir. Yəni elim ona nəyə görə lazımdır? O dəvət elədiyi insanın halını bilsin. Yəni halın bilmək nə deməkdir? Məsələn, mən tamiş Abdurrahmanı dəvət edirəm İslam'a. Mən bilmirəm Abdurrahman kimdir, nəcisidir, hansı dindədir, hardadır. Yəni səviyyəsi, intellektual səviyyəsi yuxarıdır, aşağıdır, ümşə tutarıb, qutarıb, yazmaq bilir, bilmir. Ümumiyyətlə dindən xəbəri var, yoxsa elin bu deməkdir. Yəni dəvət elə bir şəxs haqqında. Desə ki, Peyğəmbər ona? Yəni ki, in nə qətəətə qovmunu hələdir. Sən dedi kimə gedib çatacaqsan? Kitab əhline. Artıq peyğəmbərəm öz dəvətisinə ora çatacaq insanlar haqqında nədir? Məlumat verir. Yəni artıq muazimin cavabında təsəvvür yarandı ki, bəli, mən ora kitab əhline gedirəm. Yəni onlar otpərəs deyillər, nə bilmirin pirpərəs deyillər. Daşlara, qayalara iman gətirən deyillər. Onlar kitab əhlidir. Ya İncil əhlidir, Toğra əhlidir. Aydındır? Bu bir Və Peyğambər s.s. bu e, elmi müazimincə belə öyrətdi və dəvətçi də dəvət elədiyi şəxsə bu məlumatı bilməlidir. Səbəb nədir? Bəlkə, o elə müsəlməndir sənə xəbərin yoxdur. Nə olsun, saxqal saxlanır, aydındır. Nə olsun, balağı qısa döyür ki, zahirən tanıyasam, bəlkə, o saxqal e, saxlamaya müsəlmanlardandır. Bəlkə, e, ə, ə, balağı uzanan ağısı müsəlməndir, bəlkə bilmir o, aydındır. Ondan ötürü lazım sənə eləm, sən onun haqqında biləsən. Ola bilər o, müsəlmandır, sadəcə cahildir. Yəni, bilmir ki, meçid vacibdir. Bilmir ki, camat namazı qılmağa əfizəldir. Elə bilir ki, ən yaxşı evində qılmaqdır. Aydındır. Hətta sən onda, onun haqqında səvadın olsa, sən biləsən. O, hansı dinəsiz tayiş edirin. Buddistdir, Krishnaiddir yoxsa Əli Əsgər peyğəmbərin davamçısıdır, yəni qurançıdır, yoxsa xristiyandır, yoxsa yahudidir, yoxsa nə bilim baptist, nədi, nədi, nədir, aydındır? Və sən o haqqında biləndən sonra sən artıq biləcəksən ki, hə, mən ona nə o mənə öz dinindən cavab qaytaracaq. Sən gedirsənsə, nə edəcəksən? Onun dinin haqqında batıl olması haqqında ya quran sünnədən, ya da ki onun öz kitabından öyrəmi tapıb gətirəcəksən, onu isbat eləməyə dönətir. Əks halda isə, Sən onun heç bir söhbət apara bilməyəcəksən. Çünki sən bilmirsən, ürəyin yanı ki, Abdurrahman yaxşı oğlandı, möhkəm uşaqdır, gedin məhkəm namazı gəldi deyə deyirsən, necə ki, belə bir hadisə baş vermişdi. Deməli, bir türklən, türklə, bir dənə alman, düz bunu alman, yəni türklərdən danışırdı. Deyil, Qatarda hansısa şəhərdən, hansısa şəhərdə gedirlər. E, başlayıb, yol boyu oturanlarla, türk başlayıb, bu e, nəməsi, e, Səməd dəvət eləməyə, İslam belədir, bizim din belədir. Başçıb dəvət eləyir. İyməyə vaxtdan sonra başçıb yemək azmağa, başçıb e, öz e, əşyalarından yeməkləri çatmağa. İ başçı birinci çıxarıb arağı qoyub, bəs nə yemək istəyib? Səsin şəriətdə bu haramdır, zotda. Deyib, bir ancə yoldan heç olmaz, yəni tövbə edirsən çıxıb gedəcək. Ki görəndə bunu özü dini bilirdi, özü yəqin çıxır, Bir müddət gedib çıxarıb donuz xalbəsini qoyub Deyib, nəmək isə, bəs bu dündə qadaqanda xo, belə əncə eləncə, deyib, həmzi şeydir, heçsə olmazlar, tövbə eləsən vatala keçir. Sonra nətərisi olub, deyir, bunların qatalarına, belə nalaya qadınlardan oturub, ibu başlayıb, türk başlayıb, həmən o ilə söhbəz eləməyə, bu nəmək isə, bəs sizin dündə haramda xo, izin azaddır, ə deyil, misafir edə, tövbə eləsən, keçir, ə deyil, ələ, İslamla bizim belə bir fərqimiz yoxdur ki, Elmən üzündə qam, sən deyirsən, duşuşan deyir, du, "Hey, du, sən de, gəli, olda, əgər bu şeylər varsa sizdə də." Yəni həqiqətən, həqiqətən, yəni bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır ki, yəni dəvət etdiyin şəxs haqqında sənin elmin olmalı. Aydın. Ona görə bəyənilmir ki, hər yerdə hər şey açıb sən deyəsən. Aydındır. Sən ola bilər ki, o qabandakı insan bəşəm çobandır. Bəşəm heç nədən başa çıxmır. Sən otur ona başa sal, necə deyirlər, E, ana bətində qaldın emborologiyasının e, min dözləvər kəşfindən, Quranda ispatından. Bu, bu abşı bilmir ki, nədir, və yaxud o nədir və yaxud da bu nədir? Aydındır. Ona görə biz oturup baxsaq, Peyğəmbər salsəlləm e, hətta e, gözəl hədisləri var ki, insanları onların başa düşdüyü səviyyədə dəvət edin ki, istəyinizdir ki, Allah və Rasulunu təqzib eləsinlər. Yəni, nə deməkdir? Əy, sən əgər bir insana, onun ıı, səviyyəsi olmadığı səviyyəsindən daha yüksək mövizə eləsən ona, ola bilər heç nə başa düşməyəsin. Sinə, bu, nə deyəsən, başa düşməyədin bana? Ona görə çobanla, çoban kimi, alimlə, alim kimi, orta insanın orta insana kimi mənə danışmaq lazımdır. Yəni, onun başa düşdüyü təzindir ki, Peyğəmbər svası elə Miyana bir ıı, çoban gəlir, dəvə sürürlə ilə məşğul olan, Və gəlir deyir ki, "Ey Rasul Allah, yoldaşın bir dənə uşaq dünyaya gətirib, nə məni o xirinə, belə nə o yembi ilə, nə özünə nənəsinə filan" və pəncə başçısı bu öz yoldaşını zinada ittiham eləyir. Və qayıdır ki, "Sənin sürləndə dəvələr var" deyir. Hədir, dəvələr təndə nə rəngdədir? Deyir, "Filan rəngdən, filan". Deyir ki, "Arasın eləsi varmı ki, belə ala bulav, o yembi?" deyir, "Hə" deyir olar. "Divi hardan o elə dedi ki, "La'alla Lə hun naz'aluriq". ki, "Ola bilər E, damarından, nəslinin hansı damarından çəkib, fələcəndə ki, sənə uşağın delə eləniçiydi. <gülüyor> yəni, həqiqətdə, əgər Peyğambə səhəm ona çək ki, e, möhsün qadınları zinada eləmək haramdır, e, əgər sənə heç görməmişsən, ispat eləməsin, haramdır, Quranda ayələr var, Allah sonra bəyənməz, belə de elədir, belə de elədir, o başa düşməyəcək ona. Amma Peyğambə səhəm ona, onun öz başa düşdüyü səviyyədə ona neynədir? Ona başa saldır və o qəbul edir, razılası çıxdı, aydındır. Yəni, bu baxımdan elm ona görə deyirik ki, elm hökmən dəvətdən öncə, yəni sənə lazımdır ki, o hansı miqdar, hansı miqdarda ki, sən ona başa salacağını səviyyədə, həmisində o insan. O insan haqqında sənin məlumatın olmalıdır ki, əgəzantam deyirsən ki, Furdan gəlin falan yerə dəvətə gəlirəm. Sən nə bilirsən, odacıl namaz qılır və ya təki qılmır. Heçsən bilmirsən. Əvvəlcədən sənin məlumatın olmalıdır ki, çünki sən söhbət əsnasında da, əsnasında sən, yəni e, sənin e, dəvət etdiyin insan sənin acizliyini görüb, yəni e, islama rəğbəti azalmasın. Çünki ümumiyyət ilə bu cür hallarda Belə bir məsələlərdə hətta bidət əhli ilə mübahisə eləməyə də getmək lazım deyil. Nədir ki, bu alimlərin çoxun rəyi idi ki, bidət əhli ilə mübahisələrdə ümumiyyətlə çəkinmək lazım. O şəxslər mübahisə edirlər, heç onlar həqiqətən də, yəni mütəməkkəndilər. Artıq yəni onlar qəti rəyləri, elimləri, savatları bu məsələlərdə. Sən gedəsən, hansısa bir bidət əhli ilə mübahisəyə gedirsən, elə bilərsən ki, hər şeyi bilirsən, elə bir şübhə gətirib tapdıqları ki, özün şübhəyə düşərsən özün şübhə keçəsən və həqiqətən də acizliyinin isbat olunar, o qabaqındakılar da sənin savadsız, aciz oldu bilər və sən getiyinin yəsən, şübhələrin içinə batıb gedəsən, aydındır? Və ə, bu birinci şərtimiz deyir ki, yəni dəvətdən öncə e, o lazım olan elimdir ki, hansı ki, sənin özündə də o elim olmalıdır. Necə deyərlər, dəvət elədiyin şəxs haqqında sənin elimin olmalıdır. Özündə olmalıdır onun görə ki, əgər sən təvhiddən başa salsansansa, Sən təvhidi bilməlisən. Təvhidin qisimlərini bilməlisən. Hansı əməllər şirkdir, hansı əməllər ibadətdir və yax və s. Künsən gedib deyəcəksən ona ki, falan şey haramdır və ya da falan şey şirktir. Dizi şirkinə düşsün, nə bilim eşimişəm, elə dişi şirx deyirlər. Dizi bəcə şirx deyil, bəcə fındıqdır. Aydındır? Yəni sən hökmən onları bilməlisən. Bilməlisən ki, sənin söhbət elədiyin məsələ nədən gəlir. Aydındır? Əgər sən tutam ki, bir adam, bir adam, məsəl üçün sığa et çəkir. Gəlb deyəcən, qardaş haramdır, düz dəlinədir nədir, Quran sünədə yoxdur. Doğudan, Quran sünədə eləyəkə yox, yoxdur. Sən qutardı, getdi. Deymişsən ki, halal, Quranda olan sünədə onu sığa etdə yoxdur, düz də qardaş çıxdı, getdi. Və yaxud da biri gəlir, şampan çıxdı. qardaş haramdır, qardaq, Quranda şampan zədə yazan, deyək. Sən hədə o düz də qarda Yəni, hətta e, haramların haramlığı haqqında, yəni bu inkar-munkarın şərtlərindədir ki, haram e, sadığı bu. Yəni, nəyi inkar edirsənsə, onun haramlığını bilməlisən, nəyi e, ibadətdən saysan, nəyi əməllərdən sayısan da, eləcə də onun da dəllini bilməlisən ki, bu vacibdir, yoxsa bu vacibdir. Aydın və ya da sən kiməsə ki, ki e, namazın e, haqqında başa salsan, deyə ki, namaz vacibdir, deyək sənə, deyək harada yazılıb ki, sən bilməm, elə namaz deyilək Yəni, sən artıq öz dediyində artıq mütəməkkəndə ölsən, dəqiq edilsən və baxımdan bu ə, əməllər sənin elm özündə olmalı ki, sən ona ə, dəvət edin səviyyənin ə, elmi səndə olmalı ki, hətta ə, qabağındakı insan da, dəvət edin insan da, yəni sənin ə, ona dəvət edin məsələləri bilib, ə, daha tez yəni, təhsim olub, hidayət olmağa, yəni yaxındır. Nəyin ki, o səni əks suallar verəndə özün bilməyəcəksən, özün artıq başlayacaqsan, dəvətdən də soyunmağa, acizlikdən, şübhələr və yaxud və s. Aydındır. İkinci şərtdə dedik ki, e, e, dəvətin əsnasında olan şərtdir. Yəni, birinci şərtimiz dəvətdən əvvəl, ikinci şərt isə dəvətin əsnasında o da hikmət. Hikmət, hikmət. Yəni, düzü müəzzin hikmət yox. Yəni, hikmətdə olmaqdan gedir söhbət. Yəni, hikmət sözün də lügəti mənası bir şeyi olduğu yerində q Yəni, əgər papaq başa giyinilir, əgər kimsə papağı əyağına giyinsə, buna deyilək, bu, hikmətsizdir. Papağın yeri haradır? Papağın yeri də baş. Yəni, dəvətdə də hikmətli olmaq o deməkdir ki, hikmətli olmadı o deməkdir ki. Yəni, hər şeydə öz, necə deyərlər, e, yerli yerini biləsən. Hansı məsələndən danışmaq istəyirsə, hansı e, dəvətdə, necə, a, dəvətdə necə aparmaq istəyirsə, Hök mən o hikmət üslublarından yəni istifadə eləməlisən. Yəni, hikmətli üslublar da o deməkdir ki, sən e, sərt olmağa çalışmamalsan, yəni sən sərtliyi eləməməlisən. Yəni, e, Allah s.ə.q. E, Musa ilə e, qardaşını, Harunu, Firon yana göndər, nə dedi? İz həbə ilə firavna, fəqulə ləha qovlən leynən. Dedir, gedin ki, də Firon yanı və ona gözəl, mulaim sözlər deyin. Yəni, bu dəvətçinin Bir nömrəli, yəni sifətlədir ki, dərbətdə mülayim olmalı. Hətta sən kimisən münkar iş görürsən də elədiyin görürsənsə belə, yenə sən hikmətli, mülayimli olmalı çalışmanı sərtlik eləməli deyilsən. Əgər sən onu e, tətbiq eləyən deyilsən yəni hakim tərəfindən sən e, cinayətgərin cəcasını tətbiq eləyən deyilsən, sadəcə adi e, vətəndarsan o münkarı inkar eləmək istəyirsən, sən, sən heç yəni, mülayiml olmağın səbəbi nədir? Nədir ki, Allah s.ə. Musa ilə harun edir ona mülayim sözlər deyin? Hansı ki, Firon kimi idi? Firon öz dövründə ə, kafirdən də bəkən bəkən, yəni, kafir hər bir, yaxudu, xristənə kafir demək olar. O artıq ilahlıq iddiyasında olan bir insan idi. Yəni, ona görə onu taqqdun yekəsadlandırırlar. İblisdən onlar. Çünki o artıq, ə, necə deyərlər, özünü ilah ilah sifəti. Yəni aləmlərin rəbbi hansı ki özünə nə deyirdi deyir ki ən rabbukumul alə. Dedi mən sizin uca rəbbinizəm. Özəlin altında olanlara bu etiqadı yönəldirdi. Ona çıxanla müxalif çıxanları cəzalandırırdı, asırdı elə. Yəni o onun özündən başqa onları rəbb görmürdü. Çünki o fikirləşirdi ki bu kimisə öldürür, kimisə tutur, kimisə kəsir, doğurur. Yəni kimisə ruziyə, kimisə ruhunu alır. Belə elə bir ki bu özü rəbb idi. Aydındır və o da etiqadını daşıyır, rəbli etiqadını daşıyırdır. Və şək yoxdur ki, şək yoxdur ki, yəni bu cür zalim insan, bu cür qafil insan, bədbəq insan, o cür yəni ilahı idiyasının olan insana Allah subhantallahu öz dövrünün ən gözəl insanların, peyğambələrini göndərdi. Muhsan nəhər və dedir ki, gedin ona gözəl mülayimi sözlərdin. Səbəb nə idi? Səbəb ayənin arqaqında gəlir. Lə əlləhu tədəkkər, əvv, yaxşıq. Bəlkə o qorxub neyliyər, xatırlayır, xatırlıyar və qorxar. Yəni hikmət odur ki, dəvətin müəllim danışma, müəllim rol etməyin səbəbi odur ki, o insan sənin bu müəllimliyindən istifadə edər və e, onu gözəl bir xüsusiyyət kimi qəbul edib, sənin dediklərini dərk eləyər, axıra kim qulaq asar, nəticədə hidayət olar. Məsələn, Peyğəmbər sallalləmin dövründə səhabə girməyəcə, başa düşməyəcə, səhabələrə görə-görə İbadətlərə bizə 20 məscid bir kişini yədil. Bövləyir məscidin bir tərəfinə. Sabirə də bura Bu namaz qılan yerdir. Peyğəmbər s.c.s. məscidi 1000 dənə səwabdır. Hər namaz, hey, hərəsi bir tərəfdən üstünə şığımaq istəyir. A bu da belə qorxu çaşır. İp hansam deyir ki, hələ öz yəndə otursun. Hərə, bu tam sidini yeli qutarandan sonra gəlir deyir ki, əmr edir ki, su tökün, su tökün, Sonra deyir ki, bu Allahın evidir. Burada ibadəci şir olurlar namaz qılma. Bu yer bunun üçün deyil. İbruz bədəvi də baxır ki, ham bunu öldürmək istəyir. Ham üzünü belə gözlərini zadan şığıyıblar. Biri qılın çıxardı, biri qılın salır. Bu qadır bədəvi deyir ki, e, ey Allah deyr, məy ilə Məhəmməddən başqa deyil, heç kimə rəhəm eləmə. Bədəvi də o anda ki, sən atıl geniş olanı deyir, darlaşdırdın. Yəni dar çərçivəyə saldın. Yəni niyə görə əgər düz ayinlər bunun hikmətlərindən danışırlar. Sevən Usemə rəhməhullah 30-a yaxın hikmət çıxardıb, yəni fayda çıxarıb Bir neçəsini demək olar ki, ən azından insan siri eyləyir, onu bir ani anında saxlatdırmaq olmaz. Çünki onun da əks xəstəliyə baş verir, müasir tip də yəni bunu ispat eləyir. İkinci, o o siri eyləyən insan ona e, ani anda göz qırpında nəsə inkar olunsa, o e, əgər bir yerə nətis eyləyirdisə, otəsi ilə şey başın qaldını, üzün çöndərməklə daha çox yerə rahat eləyəcək. Aydındır. Yəni bu maraqlı olsa da, amma həqiqətən də hədisin faydalılığındadır. Və həmçində təsəvvür ki, peyğəmbər əsasən bunda bu cür münkar elədiyi əmələ baxın ki, Pensam necə mülayim danışdı o ilə. Aydındır? Niyə görə Pensam ilə mülayim danışdı? Çünki cahil, qafil, heç əlifba bilməyən, yazıb oxuyan bir insandır. Deyəndən başı çıxmır. Gözün açınca qoyun görüb, dəvə görüb, inəyə Ancaq, baxın, görə Peyğambər Səhsələ Muaz bin Cəbələ neyinədir? Muaz bin Cəbəl öz qövmündə gəldi Peyğambər Səhsələ namazını qılırdı, sonra gedirdi öz qövmündə də imam diyanırdı. İki dəfə namaz qılırdı. Və namazların birində e, o vaxtı sahəbələrdə su növbə olurdu. Necək, biz indi sahəbələ vermirlər. Onlarda da növbə inən idi. Yəni, e, elə arx-elə qurulurdu ki, tamam ki, bugün e, bunun tarlası qurmalıq, sulanırdı. Müəyyən vaxtdan sonra suyu kəsilir obisinə və su öləncisi idi, az idi. Və müasibəncə, vəldə namazı başlıq uzatmağa. Namazı başlıq uzatmağa. O bədəvi də görür ki, bunun suyu keçirəcək, obisin suyu kəsir, nə yəyəcək. Görür, namaz uzanır, çəkir, bir qaraq namazını bitirir, çıxır. Bir e, namazdan sonra deyirlər ki, filan kəs, filan kəs namazdan və Muaz bin Cəbəli ki, o munafiqdir. Bu xəbər çatır həmən səhabəyə gəlir deyir: "Ya Rasulullah, bəs mənim başıma belə bir şey gəlib və məni nifaqda ittiham elədi." Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, həqiqətən də insanlardan eləsi var ki, insanları dindən qaçırdır. Və qeyd etdi ki, e, imamliyənə vaxtı xırda şeylərdən oxuyun, surələrdən oxuyun ki, bilin ki, daldada işi olan uşağı süzsüz qalan, həyəcanlı, nəyə, qoca var, xəssə var və yaxud və s. Sonra qaldır ki, ya Muaz, sən fitnəkarsanmı? Yəni, nəyə görə? Namazı uzatmağına görə. Heç bir şey yoxdur ya. Namazı uzatmağa görə Muaz bin Cəbəli, pələcəmdir ki, sən fitnəkarsanm. Amma burada bədəvi isə, gəldi meclisdə boğul elədi, amma onu o sözü demədi. Bundan alimlər o faydana çıxarır ki, hətta, hətta dəvətdə E, münkar-münkar eləyəndə hətta o anda sən insanın təbəqəsini, səvvəsini, e, elmi təbəqəsini ayırıb onu, o cür sən ona necə deyərlər? E, i̇nkar eləyə bilərsən. Əgər o insan kimsə bilir, savadı var, dəlk eləyə bilərsən, sən o ilə mülayim danışan məhsən, o şiddətli danışmalısın. Əgər kimsə görsən ki, yox, cahildir, qafildir, xəbər yoxdur, sən onun üçün o cür Yəni, sərt davranmalı deyilsin. Nəcə, məsələn, görürsən, bəzi hallarda kimsə İslam'a təzə gəlir, təzə namaz başlayır və görürsən ki, e, bilmədən səhvlər eləyir. Yəni, elə bir ki, nə vaxt durdun sübə, o vaxt qılınır, zöhr, əsr, əsr, əsr məğribə, məğribi işə, şey, işanın sübə qatışdıramsın bir-birinə, sual verəndə heç vaxt ona şiddətlənmək lazım deyil, çünki hələ 200 üçündə qılır. O kez də şiddətlənmək lazım kim ki, namazın Rukunların bilir, bilir ki, bunu eləyəndə nə olur, onu eləyəndə nə olur, aydındır. O cür insanlar şiddətlilənmək lazımdır ki, çünki artıq onu bilir. Amma təzə gələnlər hansı ki, e, hətta e, İslamda bişməyənlər, imanı zəiflərə bu cür şiddətliliyə eləmək lazımdır. Və ikinci e, şə, şərtimizə dedik ki, yəni dəvət əslən hikmətli olmaqdır və e, düz hikmətli dəvətlərə həqiqdən də nümunələr çoxdur, hətta e, diyaloğun özündə belə hikmətli olmaqda yəni, dəlillər çoxdur. Hətta e, Həsən və Hüseyin radiyalanılardan da yəni, bu rivayət olunur ki, deyir, bunlar bir də və görürlər ki, bir dənə kişi namazı, dəstamazı səhv alır və fikirləşir ki, bu nətər eləsin bu kişə başa salsın. Kişi bazıda deyir ki, bunlara o dünənki uşaqların bizə bu gün demirlər. Bir yaxşı nəsə deyir ki, buna və dünənki uşaq gəlməni ağılı öyr Dəhsəmaz alanın kişinin eyləntisi görürlər və bilmirlər nətər ona başa sağlasınlar. Və kişi dəhsəmaz tutan sonra deyirlər, ay-dayı bəs əmin, bəs bizim aramızın mübahisə var. Mən deyirəm, mən düz alım, o deyir, o düz alır. Bax, biz ikimizdə dəhsəm alır, gör, hansımız düz alırıq. İkisində dəhsəmaz alır, kişi badirə baladır, səfəli özüm alır, ikimizdə də düz alır. <gülüyor> Amma təsəvvən ki, əgər onlar ona irad eləsəydilər, çox kümən ki, Kişi yaşına, nə bilim, uşaqsan, balacaqsan, nəsiz, nəsiz, qəbul eləməz. Və demək olar ki, sələfin tarixində bu hikmətli üslublar çox olub. Yəni, ona görə hər bir dəvətçi insan hökmən sələfin dəvət üslubunu öyrənməlidir. Məsələn, dəvəti necə başlamaq, nədən başlamaq. Dəvətdə gün-gün onu çək çənə, onun altına danışlanıb, getmə, bura gəl, gözü çabaq eləsən. Elənçik deyil. Dəvətdə üslublar var. Ə, o insanın vaxtını bilməli lazımdır. Görsən məsələn kimsə ə, problemi var. Məsələn nəyi istirir? Dünyasını dəyişir, baş qarışıb, şişib, aləm o şim, 3 7 40 fikirləşir, bu nə tərar olacaq? İynəy lazımdır. Qoyunlar o lazımdır, bu lazımdır. Bir cəhd edir, la haramdır, nəyinsənsə. Əgər də haram, nə haramdır. Bunun beyni onu qəbul eləmir. Peyğəmbər (s.ə.s)lər bir gün bəqi qapsana, keçəndə görür ki, bir dənə ana uzanıb E, Körpək, uşağın qəbinizdə başlayır, ağlanmaq üçün torpaq, bucaqlı deyilir. Peygam səhəm gəlir ki, Bəs, səbirli ol, əzir qazanarsan. E, qadın çömək deyir ki, mən başıma gələn sənə başıma gəlsə idi, mən baxarım sən səbirliysən, yoxsun, ne edəmirsən? Peygam sənə sur çıxır, gedir. Bir e, müəyyən müddəndən sonra qadın də ki, bilirdin o kimdir, deyir ki, yox, Allahın rəsulü e, qasır, qasır, deyir ki, ya rəsul qapın gəlir, misli, ya rəsul Allah, Bəs mən bilməmişəm sən, Allah, mən səbriyəm, səbriyələrəm. Və insanın deyir ki, həyidində səbri ilk vaxtda olur. Yəni, bu hədisən alimlər fayda çıxarır ki, hətta o bəla gələn vaxtdır insanın başına. E, o, münkar görən vaxtdır. Onun halından asılı olaraq, sən ona münkar eləyirsənsə, boynundan düşən vazibidir. Amma o qəbul elədiyi, eləmədi onun öz işidir. Sən boynuma düşən nədir? Ancaq onun e, yəni, münkar eləmək, başa salmaq bax görür orda peygambərsəm əgər ona başqa bir atını isə desəydi qadın axirəyi daha da artardı. Aydındır. Necə bu üməsəsən bizdə görsən ki, biri nəsə kiməsə nəsə başa salır, o insan qəbul eləmir, başa biləcək. Buna bax, qoycu da dil üstünə demirəm sən bunu bilərəm. Bizdən vurmaq deyil, bizdən başa salmaqdır. Biz necə deyirlər ən bir mərufun işçiləri deyil ki, deyək ki, ha bu hökməncəsinə gəlməlidir. Bizə başa salmaqdır. Qəbul eləyəcək, eləməyəcək. O artıq onun özü. Biz əsas vəzifəni boynumuzdan çıxardırıq. Yəni deməyim odur ki, ikinci şərt hikmətli olmaqdır. Yəni dəvətli hikmətli olmaqdır. Həm də hikmətlilikdən asılıb nə? Uşağın uşaq yeri var, böyün böyük yeri var, ağsaqqalın ağsaqqal yeri var. Bizə deyirlər, e, qöyümün şeyidinin, böyünün öz yeri var, qəbilə başının özünün böyük yeri var. Bunlar hamısı dəvətə hökmən nəzərdən keçirilməlidir. Yəni valideynin öz yeri var, qonşunun öz yeri var, bacının öz yeri var, qardaşının öz yeri var. Yəni bu mənim qardaşımdır, bu mənim atamdır deyib biqanə qalmayın. Biz əslində e, dəvətdə qıraq bir adamı dəvət eləmədən ötəri bəlkə də nə qədər pullar sərf eləyərik ki, alıb bunu ona ləcbi namaz qılsın. Bunu belə tək hidayətə, tək belə olsun. Amma öz valideynimizlə, doğma bacımızla, qardaşımızla biz o cür davranıb-bimbi. Amma əslində Əsas kimdir? Əsas bizim özümüz işlərdir. Yəni, dəvət özündən başlayır. Ətrafındakilər qohum, qohum əqraba. Necə, Allah subhanətə Allah peyəni salın nədir? Deyir, əndir əşirə təqəli əqrabin. Öz qohum əqraba deyir, inzar elə, xəbərdar elə, dəvət elə, başa salın, müjdərə cəhənnəmdən, cənnətdən və xüsuralar. Yəni bunun da hikməti ondadır ki, yəni e, sən o qəbəlin qəbilənin adamısan. Sabah sənin başa bir iş gəlsə, öz qəbəlin səni müdafiə eləyəcə. Qıraq adam yox. Aydındır? Və bu baxımdan da yəni dəvətdə hökmən e, əsaslardan, yəni sənə yaxın olanlardan başlamaq lazım ki, hətta dəvədin də nəticəsi, yəni Allahın izni yəni, ilə yaxşı olsun. Və dediyimiz kimi, yəni hikmətdə böyüyün, böyük yerin, kiçiyin, kiçiyin yerin bilməyə lazımdır, axsaqqalın yerin bilməyə lazımdır, valideyinin və s. hansı ki, bu günlərdə demək olar ki, əhlüsünləyə iddia olunanların, yəni sələfsalin yolunu gedənlər, iddia olunanlar da demək olar ki, yəni düzü, bu sələfdə deyil o naqisi naqisi kimdə deyil? Bizdə dedik ki, biz o əxlaq normalarını demək olar ki, unutmuşuq. Yəni, bu gün bizdə naqis olan cəhəd odur ki, biz və bəzi əxlaqi sifətlər var ki, onlardan yəni uzaq, aydındır. O, bu da bizim, yəni səhvimizdir ki, biz bunu düzəltməyə, yəni çalışmalıyıq. Və üçüncü şərt isə, yəni dəvətin üçüncü şərti isə, yəni dəvətdən sonra olunan şərtdir. O da nədir? Səbir. Yəni səbir nə deməkdir? Səbir o deməkdir ki, yəni sən seçdiyin dəvət yolunun mühümliyini dərk eləyisən. Sən onun savabının nəyə bərabər olduğunu bilirsən. Düzəyin. Sən bilirsən ki, sən kimizə dəvət eləsən, onun elədiyinə nə eləsə sənə də yazılır. Çünki bu barədə hədislər var, aydındır. Sən bilirsən ki, onun savabı ahirətdə nə qədər böyüdür, nə qədər əzəmətlidir, aydındır. Və sən seçdiğin yol da Hasan yoldur, o peyğəmbərlərin yoldur, o peyğəmbərlərin davamçıların yoldur və ən çox da əziyyət çəkənlər kimdir? Yənsəndə ki, Peyğəmbərlər və onun yollarını gedənlər və bilməlisən ki, əgər sən bu yolu seçmişsən, sən gedib məsəl üçün e, biznesmen yolunu seçməmişsən, sən gedib tacir yolunu seçməmişsən, sən gedib sənətkər yolunu seçməmişsən, sən hansı yolu seçmişsən, Peyğəmbər səlim, davamçısı olmağın yolunu seçmişsən, sən bilməlisən ki, bunun da nəticəsində sənə də Peyğəmbərlərin çıxacağı e, əzəb əziyyətlərdən çıxacaq. Bu barədə sən artıq səbirli olmasan Allahə az olmalı değilsən. Əgər getdin kimsə dəvət elədin isə, ədəb bir dənə qoydağı olsun üzünə şilləni, yumruğu. Gəlin başlasan eləməyə, düzgün deyil. Niyə görə səbirli olmaq lazımdır? Çünki sənin seçdiyin yol o şərt odur sən səbir eləməsən. Çünki sənin peyğəmbərin buna səbir eləyib. Peyğəmbərin davamçılığına səbəb olub, sən də onların davamçısısansa. Peyğəmbər (s.ə.s) Tayf cəmaətini dəvətə gələndə nə ilə də peyğəmbər (s.ə.s)ə. Daş qala, üzü, gözü, dabanı başladı qanamağa və e, Allah subhəna və dağlar mələyin göndərir. Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, "Ey Rəsulullah, Allah təala məni sənin üçün göndərib, əmr elə iki qayanın üstünə örtəy onları. Qayaların altında qalsınlar." Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, "Xeyr, bəlkə onların bu sulalələrindən kimisə hidayətə gələr. Və orada Pəyğəmbərin məşhur bilənə, sözünü işlədir. Hansı ki, çox hikmətlidir. Özürdür ki, Allah məğfirəli qovmi fa innahum la lə Bu sözü Pəyğəmbər həm Məkkədə, həm mədə, mədə, mədə, necə Tayf əz cəmatə əziyyət verən vaxtı deyir ki, Allah mənin qəvmi bağışla, həqiqətən onlar onlar ə, bilmirlər. Yəni siz təsəvvür edin ki, o burada nə boyda hikmət var ki, Pəyğəmbər sallallahu əleyhi O cür əziyyətin müqabilində onlara lənət oxumadı bizlər kimi. Bir balaca nağır gəlir, biraz deyən kimi dələt deyirik. Qayı gəlir, saxlayır, güncərmə eləmiş ya. Nəsə yazır, Allah səni lənətləsin. Nə bilm, falan şey gəlir, Allah səni lənətləsin. Falan şey. Demək olar ki, hər yerə lənət oxumuşuq Yəni bizdə heç, əslində bu hikmətsizlik idi. Əhl-üsünnənin ə e, mən həcsinə ziddidir. Çünki peyğəmbər (s.ə.s) o cür əzabiyyətdən sonra dedi ki: "Alləhumma birinci Allah'a dual elədi." Alimlər də deyir ki, e, səhih hədis də yəni kim "Alləhumma" deyəsə çağırsa, biz səfirincə dəstərin mində keçmiş yol balədə ki, "Alləhumma" ilə çağırlan dualar, alpaensam deyir ki, e, cavab verilən dualardır. Yəni Allah'a çağırma halında olan dualar. Peyğəmsəlam Allah'ı çağırır, deyir "Alləhumma, dir bağışla." Gəmir lənət elə, əzab ver, əziyyət ver, onun oğlunu öldür, onun maşınını, motorunu dağıt, onu avval ilə, bunu ilə, nə dedi? Deyəndə ki, "Allahumma bağışla kimi?" Dedim, mənim qəlbimi. İnsanları qırağa nisbət eləmədi. Onu öz qəlbimin olduğunu yenə yəni, isbat elədi. Bugünkü də bizim ətrafımızdakılar da canımız bir, dilimiz bir, qanımız bir olan. Hamız öz öz qohumlarımız, əqrabalarımızdır. Aydındır. Çünki biz buranın sakinləriyik və belə bir halda da Biz də peyğəmbər sallalləmin yolun getməyə çalışmalı və duanın sonunda fikrim indi ki, o, e, mənim qəbrimi bağışla. Səbəb nədir onların bu əməli eləməklərinə? Neydi ki, onlar daşqalaq elididilər, məni daşdadılar, topuğumu, üzümü vəylə və s. dedi. Həqiqətən onlar bilmirdi. Peyğəmbər sallallə bir başı olar onlara cahil olduqlarını, cəhaləti üzr gətirir onlara. Aydındır? Və bu günkü günlərdə də Biz də peyğəmbər fəxrəm Allahın zəddə davamçısıyıq. Çünki biz də bu e, biz Azərbaycanda bu səlvi-salihin e, necə deyirlər, ilk adam var, ilk davamçıları biz bir toxumlar ki, dücəlirik. Görün, nə qədər müqavimətlər, nə qədər söhbətlər, nə qədər şairlər vahabidilər, nə bilim ana bacıların zinə elirlər, nə bilim neyin illər, nəyin illər. Hər hər dəfə bir dan söz tapılıb meydana gəlir. Onlar Allahı tamullar Onlar peyğəmbəri tanımırlar, onlar imamlığa tanımırlar, onlar imamları söyürlər. Söy biraz çəşdir. Onlar oca Allahdan, peyğəmbərdən heç kim tanımırlar. Dil Quran və sünnə olmalıdır. No. Yəni nə isəsən, mərhələ-mərhələ meydana gəlir. Yəni bunun da səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, yəni getsiz Allah Subhanahu da inşallah hidayət verəcək. Sadə səbirli olub dəvəti daim elətməyə lazımdır ki, bizim əsas vəsifəmiz yəni səbir olub dəvət Biz də Allah sonu doğruyik ki, Allah sonu bizi də səlif salih yolundan gedənlərdən eləsin, bizi bu yolda sabit eləsin, bizi Peyğambər səlif-i olan dəvəslərdən eləsin və bizi dəvətdə elimli, hikmətli, səbili olandan eləsin. Mədüzünə Allah bilir, basarlı Muhamməd-i